Tervetuloa jälleen, oliks jotain, podcastin pariin. Juontajana tänään mies, jonka me kaikki jo tunnemme, joten pyydänkin teiltä hyvä yleisö tänään apua. Poivotetaan tervetulleeksi verbaali Ari! Ai, te ette vielä osannutkaan. No, siis tää tyypin nimi on Ari Kooma! <tos> <tos> joo, joo, joo! <tos> Kiitos, Timako. Paljasti tämän suuren mysteerin, että ei, jengi vieläkään tiedä mun nimeä, mutta ei mitään, onneksi meillä on tämmönen tota sisäänheitti ja niin sanottu täällä. Ja toi idea, mihin toi äsken vähän pohjautui, niin mä olin eilen katsomassa Suomisarjan derbyä villikorttikierroksen paras yhdestä ottelua. D-kiekko vastaan liikunnan riemu ja siellähän tämä tota kuuluttajamestari, jos sä oot Pasi kuulolla, niin tota, tervetuloa vain linjastolle, mutta... Öö, kokeili kotijoukkoja DG, joka tehdessä maalia, niin tämmöstä niinku En muista kuka sen maalin teki, mutta sovitaan, että se oli vaikka äänimies Timoni niin, niin hän sitten kokeili, jaa yhteen ollaan Äänimies! Ja sit kukaan ei vaan tiennyt sen kaverin nimeä, tai siis sukunimeä tässä tapauksessa ja tota, Tää oli mun mielestä erittäin hyvä hetki, mutta mikä siinä oli parasta, niin oli se, että Et sen sijaan, että olis niinku suoraan luovuttanut tän että joo, ei tää toimii enää osaa nimeä Niin, tästä lähtien myös jokaisessa muussa maalissa, niin Hän jätti siihen pienen tauon et jos se nyt ois ollu vaikka Ari Kohma, se niin se tuli niinku tähän tyyliin, että IA-Kahteen ollaan! Ari! Kohma Ja mä oon siinä toivossa, että jos joku olisi vaikka tiennyt sen sukunimen, tää oli mun mielestä erittäin hieno, erittäin hieno tota noin, niin, omistautumista kuuluttajamestarilta. Kyseisessä ottelussa, ja tiukka vääntöhän se oli muutenkin, DKKlle, lämpimät onnittelut, ja eri mulla oikein lämpimät kesälomat. Mutta ei puhuta tänään siitä, tota, Käydään alku nopeet, nopeet tota noin niin ajankohtaiset aiheet Mä kävin nimittäin tänään sekoilemassa Prismassa, tai minä en sekoilu, mut vanhukset sekoili. Erittäin mielenkiintoista mennä tota noin niin kauppaan niin arkipäivänä ennen 12 ennen puolta päivää. Siellä on pelkkiä niin kuin plus 60 ihmisiä, ja sit kun toi kauppakin niinku menee aika moderniin suuntaan jo tänä päivänä, ja siellä on kaiken näköistä härveliä ja värkkiä, niin tota, ne oli ihan pihalla ne, ne papat ja mummot siellä. Hauska kohtaaminen kassalla siellä. Sen lisäksi mä näen jälleen kerran unta, mutta aikaisemmin nämä unet, mihin mä oon siis herännyt, niin on tapahtunut yöllä, nyt tapahtuu päivä unilla. Ja tää oli erittäin mielenkiintoinen, mä jopa vähän niinku unissa kävelen tai mä luulen, että mä unissa kävelin. Mutta, jotta saadaan niin kuin ajankohtaisuusaspekti ihan niinku maaliin, niin aloitetaan vitsillä. Nimittäin klassinen, tänähän on siis 28. päivä helmikuuta, joten missä kuussa blondi harrastaa vähiten seksiä? No helmikuussa, ainoastaan 28 päivää. Todella <totilaan> vanha vitsi, mutta tota. Joo, suunnataan tästä suoraan niin tota Prisman ihmeelliseen maailmaan. Mutta totta kai, anna ääni Timollekin mahdollisuus sanoa jotain muuta kuin no jaskuset hölynmöily. Mitä? Robotti imuri. Mitä se oikein imuroi? Eihän täällä nyt pyöri robotteja nurkissa siellä täällä. Ihmetouua. Oliks jotain? <totilaan> joo, tässä kun tosiaan lomaa viettelen, niin totta kävin. Äskin pari tuntia sitten, no, on sitten nyt enemmän kuin pari tuntia, mutta kuitenkin niin Prismassa, niin jos kaipaat elämään sellaista mukavaa arjen niin kuin viihdettä, niin me oikeasti arkipäivisin kauppaa. Mitä isompi marketti sen parempi. Niin ennen puoltapäivää, niin mitä siellä joku vanhuksia, niin kuin mä aikaisemmin sanoin. keski yli 60. Ja voi että, kun ne on hauskoja, kun ne on niin pihalla. Ja pikkuhiljaa ruokamarkkinatkin tosiaan modernisoituu. Nyt on saatu jo paikalliseen Prisma-itsepalvelukassat. Tämmöiset versiot, jos on jopa se niinku kassa hihina, että se on niin kuin oikeasti kassa. No, Tänään sitten menin, tos kävi ja siinä sitten yksi tämmönen ikäihmispariskunta, niin pääs oikein tappelu asti siinä itsepalvelukassalla, kun mummolle ei vaan niinku tajutaan se fakta, että se on itsepalvelukassa. Siinä ei ole sitä kassaneitiä tai herraa. Mikä muuten on miehille niin kuin se neidin vastakohta, eli naimattoman miehen. Miksi se sanotaan naimatonta miestä? Koska naisillähän on neiti ja rouva. Toinen on naimisissa ja toinen se on jäätelö, jo suoraan purkista itkee se tahtiin. Mutta mikä miehillä niin ei ole joku niin kuin herra tai ei mitään. Ja jos se on naimisissa, niin ei oo mitään. Tai sitten mä vaan tosi hukassa, mutta tää ei nyt, ei nyt mennä siihen, tää lähti taas vähän väärällä raitelle. Niin. Nää mummo ja pappa siinä hihna päässä sitten väittelee, että voiko tää tähä, tähän niinku robottikassahihnalle nyt laittaa nämä punaiset nyt ja hk kun ei tässä sitä kassahenkilöä oo. Ja pappa yritti sanoa, että tää on itse kassa. Se tarkoittaa sitä, että itse teet kaiken, mutta kun mummo yritti niin, mutta kelle se rahat sitten menee? Että eihän tässä nyt voida millekään robotille maksaa, kun sitten jää ne S-bonuksetkin saamatta. Ja pappa siinä vaan väitti niinku, että että kyllä se robotti nyt osaa ne boonuksetkin antaa, kun sille vaan niin sanoo. Mutta en yle jäänyt sitten kummemmin katsoa, että miten tässä elämän terminaattorissa kävi kumpi voitti ihminen vai robotti. Ja ennen kaikkea, toimiiko eskortti vielä tulevaisuudessakin. Kaksi eskorttia meni kauppaan, toinen ei mahtunut. Oliks jotain? Siirrytään unimaailmaan. Mä oon aiemminkin puhunut näistä mun erikoista unista. Mut käydään nyt vielä läpi mahdollisille uusille kuulijoille läpi, eli mikä tilanne. Eli Mä en siis muista mun unia. Tosi pitkä aikaa mä en nähnyt semmoista unta, että mä olisin niinku siihen herännyt. Ja jokainen nyt nostelee siellä silmällä sen reunaa että joo, kyllä mä tiedän, että niitä unia nähdään montakin per yö. Ja se on se heräämishetki, joka on se merkityksellinen. No kuitenkin, en oo herännyt niin, että muistasin sen unen. Paitsi nyt, kun tätä podcastia on alkanut tekee, niin nyt niitä on alkanut tulee kerran kaksi viikkoa. Ensi tuli tämä vitsi. Et sä taju lopettaa. Eh, mä oon Jaret Leto, mikä ei ole vieläkään auennu kenellekään. Ja minä mukaan lukien. Öö, sen jälkeen tuli tää mökki Jarkko Niemisen kanssa, jossa loski, Lokki paskanti mun silmään. Klassinen setti tukeleva. Mutta nyt, nyt me on päästy jo uudelle tasolle, nimittäin mä heräsin kesken päiväunien. Ja jälleen uniloppuni niin, että muistan sen. Mä olin sohvalla ihan muina reporankoina päiväunilla, kun yhtäkkiä postiluukku alkaa kolista Ja sieltä tulee niin Harry Potter-tyyliä kirjeitä, lehteä, mainosta kunnon kanssa siihen eteiseen. Mulla kävi jo mieleensä, että onko sitä joku hissuroope, Jessen tai kaikkia näiden yhteinen kosto yhdestä källistä aikoja sitten. No ei ollut, Kaikki kirjeet ja muut oli osoitettu mulle sen sijaan, että ne olisi ollut ollu vaan nimettömiä mainoksia, niinku tässä kyseisessä källissä. Mennään siihen joskus myöhemmin, ei puhuta nyt siitä. Ja päällimmäisenä tän koko valtavan kasan päällä oli iso A4-kokoinen kirjekuori mun vuokranantajalta. Asun siis yksityisen vuokranantajan kämpässä. No mä avaan tän... Kirja ja siinä lukee, moi, mitä kuuluu, ei ole vähän aikaa nähty. Täytyy päivä tulla katsoa se uusi muistikortti, PS Hyvää Lomaa. Mä olin silleen, mikä ihmeen muistikortti, et en mä kyllä muista mitään mistään muistikortista. Saati sitten että nyt tarviisi niinku tulla tänne mitään pällistelemään. No, mä lähden viemään roskat siitä samalla. Tuun viemästä roskia ja tää koko kirje kautta lehti kasaan hävin. Eli nyt mä olin siis hereillä. Ei ollut mitään kirjeitä ynnä muuta sellaista. Mutta onko mä tosiaan käveli unissa niin viemään niitä roskia? Koska silloin kun mä lähdin, niin oikeasti ne kirjeet kyllä oli siinä mun reinojen päällä. Mitkä mulla nyt sit oli jalassa, kun mä niitä roskia vein. Et niinku. Oppen. Mä en niinku enää tiedä, mitä tässä pitäisi niinku sanoa, mutta jos niinku nyt jos olisin telkkarissa, niin varmaan kysyisin, että pitääkö huolestua. No en tiedä siitä, mutta ainakin tässä niinku hyvän elokuvan sais. Uninen roskakuski. Nyt elokuvateattereissa. Kautta kauttamaan. Haluatko mainostaa brändiäsi tässä? Ai niin ei täällä saa mainostaa alkoholia. No ei sit mitä. Oliks jotain? Että joo, tämmöistä sekoilua tää mun niinku, lomailu on aika aika noin tapahtumarikkaita päiviä. Mä en tiedä. Täisit niinku, oikeasti ruveta pitää ovea ja jo turvallukassa, jos mä täältä niinku, unissa kävelee yksin ulos. Mutta mulla oli sitä että avaimet, oli mukana. Mutta se oli oikeasti tosi jännä fiilis, kun sä kävelet niinku, himaa portaita ylös ja silleen, että Olikohan se niinku lehtikasa siinä oikeesti, Vai näinkö mä vaan niinku unta, kun mä lähin? No sitten mä avaan se oven tuu himaan, Mä katsoin, että ei tässä kyllä mitään lehtiä oo. Sitten mä niinku vielä kaikki pöydät ja kaapit, et mä ne niinku kuitenkin sit nostin johonkin, kun mä lähin. Ja ei, ei niitä kirjeitä missään ollut. Et tota, kyllä mä varmaan niinku unissa sitten kävelin sinne roskikselle. Enkä mä muista, että mistä se roskiska olisi tullut, koska en mä muista, että mä sitä keittiöstä hakenut. Mä muista vaan, että se olisi ollut siinä niinku eteisen nurkassa valmiina, mut ei kyllä varmaan... En mä sitten tiedä, mitään roski. mä vaan niinku sinne roskikselle. Sitten tulin takas sisään ja heräsin siin porraskäytävä silleen, että ää, täällä nyt tapahtuu? Erittäin mielenkiintoista, erittäin jännää. Mä en tiedä, pitääkö huolestua niinku siitä jo, että on niinku lomalla niin väsynyt, että et päiväunetkin menee niinku noin sikeeseen sikeeseen touhuun, mutta ei nyt jäädä tähän murehtimaan sitä, vaan tota pyöräytetään käyntiin klassinen osio. Osioissa käydään neljä uutista neljä vitsiä joten uutisista hyvää iltaa. Mies kuulee ääntä keittiöstä avaa uuninluukun ja joutuu hieraisemaan silmiään. Annu ja Kerttu, mitä te täällä teette? Piparkakkutalohan on tuossa pöydällä. Kasakstanin hiihtoliitto vahvisti Aleksei Poltaraanin doping-epäidyn. Huudahdus, sano Poltolle, että vetää välillä. Saa täysin uuden dramaattisen sävy. Kevään tulo on toistaiseksi peruttu. On vielä kuitenkin epäselvää saavatko lipunostajat ansaitsemansa korvauksen. Kokoomus esittää viinejä ruokakauppoihin. Sanni Gran Laasosen huutaan esittävän Ripassoa, Antti Häkkänen, Chardoneta ja Petteri Orpo. Yksi näistä pullon avaajaa. Kuka sä oot? Mikä mä oon? Ja oliks vielä jotain? Kuten varmaan jokainen nyt korvilla huomaa, niin on taustalle vaihdettu hieman tämmöinen mystinen ääni nimittäin Olemme saapuneet ennustusemännän telttaan Tosin tänään ennustusemantana toimii allekirjoittanut Ari Kohma Ja tosiaan tervetuloa Kristallipallon äärelle Mä oon tätä pari vuotta jo mutta nyt mä väitän, että nyt aletaan olla lähellä Mä nimittäin väitän, että ei mene kauaa, niin tavallinen TV kuolee ja poistuu polttomoottorista autojen kanssa käsikädessä takavasemmalle, vaan takavasemmalle. Nimittäin nyt on niin paljon merkkejä siitä, että TV-suksi lippuu kuin Novitskokin neula silmässä Ja en siis tarkota nyt fyysisesti sitä TV, niinku... TV, tää ei ne kuvaruuduta mihinkään lähes päinvastoin. Mä mä sitä ohjelmakarttaa tulevaisuudessa, eli noin viiden vuoden päästä, niin mä väitän, että ei ole varsinaista ohjelmakarttaa johtuen siitä. Että ihmisten aikataulut on niin omalaatuisia, jotkut on iltavuorossa, jotkut on yövuorossa, jotkut ei ole Suomessa ollenkaan ja toiset ei ole edes töissä. Niin suoratoistopalvelut on niin vahvoja, että ei mitään ohjelmaa kannata kiinnittää mihinkään tiettyyn kelloaikaa. Kaikki kanavat muuttuu täysin tällaisiksi suoratoisto-ohjelmakirjastoiksi, niin kuin nyt esimerkiksi Ruutu ja katsomo on jo hyvin pitkälle ja Ylearena on tässä ehkä kaikista mun mielestä edellä. Eli kun avaat TV, niin se on vaan valikko, mistä voit sitten valita Areena, ruutu katsomo Netflix, HBO, Amazon Prime, mitä näitä nyt ikinäsit onkaan. Ja ohjelma tulee sinne kyllä niin kuin varmasti tälle perinteisen tyyppisesti johonkin tiettyyn aikaan tai vähintäänkin tiettynä päivänä. Esimerkiksi katseltaviksi aina sitten vaikka torstaina kello 20 tulee tää ohjelma ja joko ohjelma tulee tiistaina heti aamusta. Tai sitten tulee aina vaan niinku että torstaista eteenpäin voit katsoa tätä ja sitten ne on katsottavissa jonkun aikaa. Niinku ne nyt jo vähän niinku on, mutta mitä käy suorille lähetyksille? No nythän ne on television niin suosituimpia ohjelmia. Sinä pääsee ihan erilaiseen sykkeeseen kiinni, kun pystyy esimerkiksi Twitterin käyttäen keskustelemaan muiden ohjelmien kanssa tapahtumista. No, ei ne live-lähetykset minkään kuolemassa, mutta niillä käy samoin niin kuin muille ohjelmille. Sieltähän ne palveluista löytyy Yle ja ainakin tekee, et niinku suorana normi TVtä pystyt katsoa, esimerkiksi läppärillä tai jotain ihan mistä vaan, ihan missä vaan koska sulla on nettiyhteys. Ja mikä etu tässä nyt niin kuin on? Minkä takia tää on mun mielestä ensinnäkin hyvä juttu? Niin on totta kai nykypäivän maailmassa kassavirtaa pyörättävien mainostajien etu. On nimittäin ihan eri asia olla se niinku puolen minuutin mainos siitä niin kuin tosi hyvästä, oliks jotain podcastista TV:ssä, missä siinä mainoksessa ainoa mitä siinä voidaan tehdä, niin on sanoo Tää on hyvä! me kuuntelee! Kun sulla onkin sit siinä siinä suoratoista palveluista, niin Tää on hyvä! Klikkaa tosta, niin pääset kuuntelee! Mikä on paljon toimivampi, ja se että se on toimivampi, niin se on paljon rahakkaampi kaikille Niin sille ö, yritykselle, joka mainostaa, kuin sille, joka sitä mainosaikaa myy elikkä tälle TV-ohjelman palvelua. Mutta yksi asia, mikä tähän kaikkeen vielä liittyen on tulossa, mikä on mun mielestä niin kaikista parasta ikinä on. Ja tota, mä en itse asiassa tiedän, miksi sä tätä kutsutaan. Mä luin tästä yhden uutisen, nimittäin on tulossa semmoisia niin tapettinäyttelyjä. Eli sä voit vetää vaikka koko seinän tämmöisellä näytöllä, mistä sit voi valita, että mikä kohta siitä on näyttöä ja mikä kohta sitten on vaikka akuankakoisesta tapettia. Erittäin magee mun mielestä. Mä odotan jo sitä, että mä saan mun seinän vettoa ja niinku... screen vaan niinku käytännössä. Nämä niin mun mielestäsi omalla sohvalla. Mut sen sijaan, että jos niinku teatterin niin siinä on vaan mun sohva, mutta se screen on edelleen saman kokoinen kuin se teatterissa. Loistavaa. Mut mietin nyt ihan oikeasti että niinku tommonen tilanne. Niin kyllä, se niin oikeasti kehtaa skoda-kuppia kattoo. Toki tää nyt tulee tietenkin ole vaan rikkaama käytössä, mut hei, joskus vielä meidän tavallisista ihmisillä tulee tällaiset, että sitä odotellessa, tämä on mun ennustus, en tiedä onks jengi samaa mieltä, onks, onks tää jo niinku nykypäivää, onko mä vähän myöhässä tämän ennustuksen kanssa, en mä tiedä. Mut mä väitän, että näin tulee tapahtua ohjelmakarttaa ei tuona ole pelkkiä suoratoista palveluita. Se on, oliks jotain podcastin virallinen linja? Ja se linja pitää, tämä, ei ole mikään hiekkaan piirretty viiva, eikä varsinkaan veteen. Tai nimittäin viinillä väritetty viiva. <lacht> ei mitään, <lacht> nyt. on mun loppu ajatus. Timo, sano jotain. Mulla ei tuu enää mitään. Voidaanko vetää siis sellainen johtopäätös, että Arska on vihdoinkin hiljaa? Luojan kiitos, mä olenkin odottanut omaa showta. No, mitäs mä teille nyt tässä sanoisin? Eihän mullakaan tietysti mitään asiaa ole, mutta tota... No joo, oliks jotain? No tässä kohti nyt ei tietysti varmaan oo eikä pidäkään olla enää mitään. Me ollaan nimittäin show laitettu tältä päivältä jälleen kerran niin sanotusti pakettiin. Mä en tiedä mitä jengi on nyt mieltä näistä me meidän tota noin niin ohjelmista tältä viikolta. Tulkaa antaa jotain palautetta. Musta tuntuu, että on ollut vähän tämmönen niinku lomafiilis. Että on vähän niinku roiskittu sinne tänne ja tonne. En oo niinku ihan varma, että onko osuttu, osuttu varsinaisesti mihinkään, mutta tota... Hei, nyt jos kuuntelet, niin avaappa Instagrami. Tuu heittää mulle sinne johonkin storyin tai johonkin vaikka joku nopea vastaus. Mitä mieltä tän viikon showsta? Saattaa olla, mä laitan jopa semmosen boxin sinne, mihin pystyt ihan suoraan... ...parilla sanalla heittää, että mikä fiilis tän viikon showsta? Huomenna vielä painetaan viikon viimeinen ohjelma ja perinteisesti käydään vähän läpi, että mitä meidän showlla menee viikko jälleen kerran paketissa. Se on sitten jo... On sitä nyt sitten jo kuudes viikko vai seitsemäs? Sä nyt rupee narraamaan. En mä enää pysy, enää pysy mitenkään kärryillä. Mutta meillä on nyt semmonen tota, noin 5000 streamia. Ja nää on niinku jostain tiistailta. Mistä päivältä nämä on? Tiistaihin mennessä meillä on nyt jo 5000 striimiä yhteensä. Kun meillä oli ensimmäiseen kuukauteen, niin 2000. Mun mielestä me ollaan tehty ihan hyvää kasvua. Mut mä en tiedä, miten noin Spotify-listat listat toimii, koska tuntuu, että me hypitään se liha, mihin sattuu. Mutta ehkä mennään tarkemmin niin huomenna. Kun kerrataan, laitetaan niin sanotusti purki. Nyt laitetaan tämä ohjelma purkkiin, mulla on nimittäin vähän kiire. mutta täytyy lähtee jäätikölle valmennushommiin, niin tota noin, ei meikäläisen puolesta jälleen kerran mitään muuta kuin morjes. Lisää tätä ja muita sirkushuveja Instagramissa Ari Kohma Official. Uusi oliks jotain podcastjakso jokaisena arkipäivänä, eli seuraavan kerran huomenna. Siihen asti voit toki kuunnella vanhoja jaksoja Kongin kumahtaessa.